Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Pozdravljam i moje večerašnje goste, to su Vesna Vilza iz udruge Domaći. Dobar večer. Dobar večer pozdrav i gospodin Jekoslav Šipek iz Karolačke udruge Poluga koja se e, isto uključila aktivno u ovogodišnji nepokoreni grad. Pa za početak samo malo da predstavimo o čemu se radi u stvari koje su nekako najvažnija događanja u e, Karolačkom nepokorenom gradu ove godine. Jeste, možete ima uh -huh. ovo. Pa mi znam nepokoreni grad ove godine započeo e, u pet u petak 22.8. i traja će sve do subote osmog e, Ja bih samo za početak rekla zašto se cijeli festival održava, odnosno kako osmi, zašto je osmišljen i ko, ko je njegov cilj. Osmišljen je dakle u cilju e, poticanja aktivnog promišljanja javnosti o neiskorištenosti o prostornih potencijala prvenstveno u gradskoj jezgri. Karlovca, no također u cilju poticanja razvoja nezavisne kulturne scene u Karlovcu, odnosno povezivanja iste sa pojedincima, grupama i platformama nezavisne kulturi kako u Hrvatskoj, tako i šire. U tom smislu smo jako zadovoljni što je upravo suradnja među aktivistima u nezavisnoj kulturi svake godine sve značajnija, a posebno smo zadovoljni šta je ta suradnja sve aktivnija na lokalnoj razini, odnosno u gradu Karlovcu, pa u tom smislu je danas i s nama vijeko iz, iz poluge, koji će još više kasnije o, o tome nešto reći. No, u svakom slučaju, program... Ovo festivala, kao što sam rekla, predbiđa svakodnevna događanja djekom ovih, koliko je to, 8-9 dana. Ja ću za sad samo malo ukratko proći ove, ove dane koji su bili iza nas, koji su već prošli. Dakle, prvi dan je započeo sa otvaranjem izložbe fotografija pristiglih na natječaj. Nevokoreni grad e, također je, e, su tijekom vikenda trajale i dvije radionice, jedna je bila e, radionica izrade audio instalacije pod vodstvom već našeg e, tradicionalnog suradnika Ivana Nikolića Leša iz Zagreba koji je inače više specijalizirana za robotiku i, i, i, sli, i slične stvari. Druga radionica je također bila već sa našim dosadašnjim suradnicima iz uh, inicijative Undergrad. To je bila video radionica pod nazivom Martin Kraim video. I treća stvar koja se tijekom vikenda događala je bila ne radionica, ali isto tako jedna uh, recimo slikarska inicijativa izrada ulične slike u Banjevčićevoj ulici koja je u subotu navečer završila nastupom DJ Lune Morado iz Rijeka. Nedelju na je također u Banjevčićevoj ulici bila predstavljena izda, glasbena izdavačka kuća Slušaj najglasnije, dok je jučerašnji dan Događanje jučerašnjih dana su se odvijala pred kafe Barom Kohiba na šetalištu Franje Tužmana, tamo će se odvijati i današnja i sutrašnja događanja, odnosno projekcije videa i filmova. Jučer su to bili filmovi i i pristigli na natječaj Nepokoreni grad. Dakle, imali smo dva natječaja, jedan je bio za fotografije, drugi je bio za film i video. Koliko je stiglo filmova? Filmove je stiglo zapravo dosta zato jer je javilo se nekakvih desetak, petnaistak autora, međutim dosta autore poslalo i nekoliko radova tako da smo morali napraviti selekciju ali smo jako zadovoljni odazivom naime svake godine sve veći broj e, zemalja iz kojih se e, ljudi javljaju zbog toga jer e, su, za sudjelovanjem uglavnom e, raspisujemo odnosno objavljujemo putem e, ra, interneta odnosno r, ovoga, raznih internetskih mehanizama ne samo mailing lista nego i uh, MySpace stranice i uh, nekih drugih uh, ovoga mreža u koje smo uključeni tako ove godine. Svoje filmove i video uradke predstavili nekoliko autora iz Hrvatske, zatim iz SAD-a, Australije, Grčke, Srbije, Nizozemske, Japana i sl. Dok su fotogra fotografije uh, uglavnom slali autori i autorice uh, iz Hrvatske. da je prošle godine surađivala sa domaćima prilikom ovoga zadnje večeri nepokorenog Većeri, grada. Možemo nas večer zatvaranje E, je, ove rada. godine je malo toga, ima više tih nekih ovih programa. Je, ove godine je malo to, sve se proširilo, ekipa je aktivnija, na natječaju udruga za grad za, taj, za te dvije večeri smo dobili 3000 kuna, tako da više se stava, više mogućnosti. Tako da prošle godine, znači da pocijetim, bila jedna večer i to je bila subota, a ove ovaj godine imamo petak i subotu na večer, s time da je i e, prošlu subotu, to je koliko je danas danas... <laughs> danas je utrak evo, u subotu jutro na e, promenadi, tamo kod sp razrušenog spomenika, e, dečki, doci i uminal su imali ambientalnu audio instalaciju, tako da ako su slušatelji slučajno prolazili promenadom i čuli elektronsku ambientalnu glazbu, to su bili dečki naši izgled kolektiva u drugim pogledanjem. Možemo malo predstaviti šta će se događati petak i subotu? U petak počinje znači, program u razrušenom hotelu Korana na ulazu u Kuglanu. U 22 sata počinje na prvom floru men mašini Zagreba, Naos iz Karlovca, Uminar iz Karlovca, Lana iz Dekolaža i također iz Karlovca i vizualizacija će biti iz ekipe. A također će biti drugi floor koji će biti s druge strane korona prema ploči prema slapu, znači pa tamo uz koronu. Tako, tako, prema slapu fokusiran. I tamo će biti Music Fantastic awe floor i to će isto biti dosta zanimljivo. Subota ja procjenim da će prema muzici biti više plesnog tipa i tako da bi s te strane moglo biti zanimljivije. Isto program počinje u 22 sata i nastupaju DOTS, Karlovca, Prototepis Karlovca i Kodimus Karlovca. Također, vizualizacija će biti cijelo vrijeme i mislim da će biti bolje nego prošle godine. Prošle godine je bilo jako dobro, mi je da će biti godine još bolje, budemo to malo sve još dodatno uredili, više što će biti dva flora, muzika će sigurno biti na nivou različna, na nivou svjetla, toliko možemo očekivati sigurno dobru zabavu. A ovo je zanimljivo da se baš koristi jedan napušteni prostor dakle, ovog hotela. Prošle godine je bila e, ideja da se za tu večer elektronske glazbe koristi jedna od ovih napuštenih vojarni u Karlovačkoj i Gradskoj Jezgri on je nekako u zadnji čas došla do te promjene yep. plana pa je prebačeno sve na hotel koji se pokazao stvarno zanimljivim mjestom za baš takva događanja. A kakva je inače situacija u Karlovu što se tiče ovih prostora imali nešto? Ko, znači neki prostor koji bi se mogao stalno koristiti za ovakva zbivanja da nije znači samo privremeno kao u Karlovcu, a pogotovo govoreći o Staroj gradskoj jezgri, zasigurno postoji jako puno prostora koji se trenutno ne korista, koji bi mogli biti iskorišteni u mnogo bolje svrhe nego što je to sada, odnosno nekorištenja, ali u svakom slučaju u svrhe potrebne za ili potrebe nezavisne ili neinstitucionalne kulture ili za potrebe mladih ili slično. Mislim da pitanje koji su to prostori i što će se s njima događati bi zapravo trebali, trebalo bi pitanje smjeriti ka gradskim vlastima i ne znam koliko su služateljice i služatelji, služatelji upoznati, a ja u svakom slučaju inicijative posto i u tijeku je izrada plana revitalizacije stare gradske jezgre, dakle nije da gradske vlasti ništa ne čine. N neke od vojarni u stare gradskoj jezgri su već e, namjenjene za neke druge svrhe, s čim mi u domaćima ne slažemo u potpunosti. Govorim konkretno o slučaju velike vojarne na trgubana Josipa Jelačića koju će preuzeti karlovačka vanka za koja svojom veličinom, smještajem i mogućnostima bi mogla u potpunosti zadovoljiti sve. Potrebe kako nezavisne kulture, tako i civilnog društva, no, no dobro, ostao je također prazan i neiskorišten veliki kompleks traga iza takozvane kineske četvrti, odnosno Frankopanska vorna e, i onaj svi ostali objekti uz nju, oni, e, magazini, još ima tamo ovoga dosta zgrada za, za koje je nekakav plan bio da se pretvore u studentski kampus i ja se e, sveusetno nadam da će se i dalje izvedbeni planovi i kretati u tome smjeru jer je, jer je mjesto zaista dobro za, za, za tako neku namjenu. Jedna od objekata koja je također do sada stajao potpuno ovaj, neiskorištena evo sad jako dobar primjer kako se može lijepo iskoristiti je mala škola na Rakovcu koja je sada brzo i jako lijepo uređena i hvala sigurno će postići ovoga, svoju, ubrzo svoju funkciju, no, no mislim da smo svi svjesni da ako i nismo jednom, jednom kraćom šetnjom kroz, kroz staru gradsku jezgru, možemo ga osvijestiti koliko je zapravo još tih e, napuštenih objekata koji su prepušteni propadanju i sa kojima se ništa ne čini da ja tu još ono dolazi i ovaj cijeli tzv. bosanski magazin koji je, u kojem je još uvijek vojska, plan, vojska uskoro planira koliko je poznato izaći van, da. a ne znam se šta će biti sa tim e, cijelim kompleksom. Biće s ovo sveću prepuštenog razma, šta će Ša se tiče same polu, evo vi ste prošle godine nekako taman izlazili na ovu kako se kaže gradsku tu uh, scenu. I nekako se za vas u startu čulo kao jednu organizaciju koja tako njeguje ovaj rockerski izričaj kroz evo, tijekom ovih zadnjih godina dana sad je poluga ovdje izlazi kao jedan od glavnih reprezentanta Karlovačke elektronske glazbe, elektronske scene u Karlovcu, evo dosta ča, u zadnjih nekih godinu danas ste se i povezali sa izložačima i van Karlovca, i Zagreba Križevaca i tako dalje Laminu ste bili. Je, ne, me, ovako čisto malo pojasnim naš bijaši predsjednik Šušak, on je više bio za te gitarijade i za taj dio zadužen i dalje je zadužen ali svojih obaveza oko Paksa, malo je tu poćeo nešto kašljucati pa se više koncentriraju taj dio tako da je zapravo sve to stalo a i e, što se tiče financiranja gitarijade i svega toga je jasno je da tu treba novaca a i on taj dio zajedno sa drugim članovima nije, nisu objecirani natječaje znači nisu iznašli financijke sredstva dok ovaj drugi dio znači ja ih nazvat e, koji se bave elektronikom ta led ekipa oni su bili malo aktivni, progresivni, i oni su znači ove ovo prouzilo tako reći, tako da su više aktivni pod Rokihim. Ali ste imali već ono najakih desetak nevjenata što Karlu što Šta van Karolca? Bile, Bilo smo već predstavili Je bile u Zagrebu, smo bili bili smo u Labinu i tako malo oko Karlovca, ne po Karlovcu. A mogu reš da je do sada o, meni najinteresantnije upravo u hotelu Korani. I mogu reći da mi se jako svidlo ovo sad u promenadi, e, mislim da ta glazba paše na tako u subotu na jutrnju špicu. Dosta, meni se jako svidlo, ja mislim da ljudima nije smetalo što je elektronika. Ne, ljudima nije nikako smetalo, ja mogu reći da sam čula jako, to jest isključivo samo pozitivne komentare, a čula sam dosta komentara ovih građanki i građana koji su, koji su izrazili da je bilo jako lijepo da se tako nešto odigrava svaki vikend. Da bi... Tako da u svakom slučaju reakcije građanstva su bile više ne, nego pozitivne. Led je kao jedan dio pologe. Da, to je taj dio pologe koji se bavi u Tronskom glavi. Što se tiče samog nepokorenog rada i tih prostornih potencijala kojih u Karlovsu smo ima, ali nisu iskorišteni. E, vi ste radili tijekom protekle godine stvari, baš sami organizirali ste događanja u Zagrebu. Malo čudno ovdje da jedna Karlovačka organizacija jednostavnije, lakše dođe do prostora i organizira ne, znači nekako događanje u nekom drugom gradu nego ovdje kod sebe. Nove. To je istina. Ja mislim da će isto većina Karlovačkih bendova potvrditi istu situaciju da sa bendovima. Znači da više vani nastupaju, a dok drugi bendovi u Karlovac teško da mogu doći, nemamo u principu prikladnog klubskog prostora gdje bi se sve to moglo odvijati. I to je problem. E, tako da zapravo tiću neki drugi grad, e, povijek ako postoji i da budeš gost na, ne, na nečem drugom programu. I to, to, to je puno lakše realizirati nego ovdje u Karucu. E, znači fali novaca, fali pravo mjesto i tako. Ali, zato smo se počeli sad i okretati je ovim otvorenim prostorima gradskim. Pa bilo i ono u 10.7. na Koreniju sklupu Artike. To je isto bilo dosta zgodno sa svjetlima i sa zvukom, to će sigurno još prošle godine biti, sljedeće godine biti još interesantnije. Ideja postoji, sad samo je stvar financiranja i snalašenja. Mi smo u principu dosta jedna otvorena ekipa, kogod ima nekakav prijedlog i volju za nešto radit, mi smo tu, tako da možemo ispratiti nekakvu ideju, i ja čovjek se mora uključiti i pokazati malo nekakav bolji entuzijazan. Jako je ideja vrijedija, kriju dobro, zašto ne? Za neke stvari stvarno ne treba puno, novaca nego čisto malo truda i vremena. Kako se možemo priključiti događanjima? Dakle. Da, radioničarski participativni dio je gotov, što ne znači da ostatak događanja neće biti zanimljiv ili kvalitetan, pa ću ja još samo na brzinu ovoga, priječi, ovaj, sljedeće dana odnosno događanja koja nas eh, očekuju. Već si rekao da je danas, odnosno za, pe, za 15 minuta će započeti projekcija filmova sa ovogodišnje eh, revije amaterskih filmova, ko je do sad gledao eh, zna da, da su filmove vrlo zanimljivi, tko nije to je razlog više da posjeti večerašnju projekciju sreda odnosno sutra je također ovoga, rezervirana u šetalištu Franje Tuđmana za još jednu projekciju radi se o retrospektivi filmova Stabor Film Festivala i isto će se u Vanjavčićevoj ulici ispred kafebara Amadeus vjerojatno sa, sa nejakim početkom oko između 9 i pola 10 održati vrlo eh, lijep eh, i kvalitetan blues koncert već eh, našeg ovoga, upoznatog eh, i potvrđenog eh, gosta Bebena Vole, to radi se o mladom kantautoru iz Zagreba koji izvodi uglavnom svojeno uh, i <hums> Bu stvari drugih autora. Inače, Beberna Vola je počeo raditi u suradnji sa jednom uh, mladom gubnjarkom, Međutim, zbog uh, zvučnih ograničenja smo, nažalost, bili u mogućnosti ugostiti sa, uh, samo njega, jer se susjedi, inače, žale na buku, pa smo odustali od gubnjava. U četvrtak se događanje sela uh, na šetalište Franje Tuđmana, ali na fontanu i tu uh, imamo jednu novost u ovogodišnjem uh, festivalu ne Grad. Dakle, prvi put imamo e, sadržaj za djecu, što do sad nismo nikad imali. Radi se o lutkarskoj predstavi Grašak na Zrnu Kraljevne u izvebi, u izvebi tvornice lutaka iz Zagreba i u istinu pozivam sve roditelje da se e, da posjete ovo događanje. E, a, m, mislim da je predstava jako dobra, iako nisam vidjela, ali ono što sam vidjela je scenografija koja je u istinu e, vrlo kvalitetno ima što izvedena te nakon toga na isto mjestu, dakle kod fontana u 9 sati će se održati plesna predstava Katerine Đurđević, odnosno Udruge profesionalnih plesnih umjetnika iz Zagreba. Predstava se zove 093906990, odnosno, odnosno Mobitel. I novost je da će u ovoj našoj Karlovačkoj izvedbi predstavu odplesati Karlovčanima već vjerojatno poznata plesačica suvremenog plesa Martina Maričić. U je u, u dolje u parku ispred Papa će e, još jednom e, naša mlada performerska grupa Kamp e, pokazati na svoj najnoviji performans, ali ja ne bih ništa zasad najavljivala, ni sadržaj, ni ime, neka to bude iznenađenje za gledateljice i gledatelja. No A što su i e, same članice Kampa rekla da će biti iz... Više informacija o nepokorenom gradu i cijelom festivalu možete pronaći i na web stranicama festivala. Znači postoje stranice festivala grad.info. također program se nalazi i na stranicama udruge domaći odnosno domacki.hr ili planet planet, planetmagazin.net itd. To to. Uglavnom najdetaljnije informacije o sudionicima programu, svemu ostalom vezano s festivala ove godine i proteklih e, dviju godina možete naći na stranicama nepokorenegrad.info. U smo medijski ovoga, vrlo dobro popraćeni, zaista nas je jedan ogroman broj web portala popratio je ovaj naš festival. Zahvaljujem vam na gostovanju na ovoj opsežnom op op op op predstavljanju festivala. Hvala tebi. Misija Sektor 3 država se zahvaljujući potporu nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.